قال رب شح لي صدري ويصل لأمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقينا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم أما بعد ما قال الحمد لله تمناك تشكر بالله سبحانه وتعالى Sekali lagi pada malam ini kita dapat sama-sama uh, bertemu secara uh, maya secara live di uh, page uh, Pertubuhan Kebajikan Darut Tauhid, uh, Cawangan Sungai petani uh, Dalam uh, sesi kuliah kita, kuliah tafsir ataupun halakahin musunnah Tafsir-tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir kalam al Mannan Tulisan Al-Syikh Al-Allamah -Al Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'adi Rahimahullah Ta'ala uh, Pada sesi yang lepas Kita telah membincangkan Berkenaan dengan Surah Al-Kafirun uh, Walaupun terdapat sedikit gangguan gangguan internet uh, di hujung-hujung uh, live kita. Jadi saya mungkin saya nak ulang sedikit saja si, sedikit saja yang telah saya sentuh uh, pada kuliah yang lepas yang mungkin tak masuk dalam live. Apa yang telah saya kongsikan? Uh, saya ada menyebut berkaitan tentang uh, pada ayat surah al-kafirun lakum dinukum waliyadin di situ secara jelas surah al-kafirun ini yang telah kita bincangkan menekankan tentang ee uh, taqrir at-tauhid memmasakkan uh, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-bara'atu minasy-syirk membebaskan diri daripada ee uh, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga antara antara maqsad ataupun tujuan utama daripada surah ini adalah yang ketiganya adalah membezakan temayus etam pembezaan yang secara total di antara Islam dan juga syirik di antara kekufuran dan juga Islam Islam dan kekufuran dan ataupun Islam dan syirik dan saya ada kaitkan juga dengan isu yang sebelum ni uh, hangat diperbincangkan berkaitan tentang uh, perayaan uh, bon, Odor, bon Odori ataupun uh, mungkin sebelum tu lagi uh, beberapa tahun yang lalu pernah uh, heboh kenal tentang kongsi raya dan sebagainya <tuh> jadi uh, sebagai uh, satu bentuk tadabur daripada ayat ini bagaimana kita menterjemahkan ayat lakum dinukum waliyadin dalam kehidupan beragama kita hendaklah kita faham bahawasanya agama ini adalah suatu manhaj suatu sistem di dalam kehidupan suatu sistem di dalam kehidupan di mana agama Islam ini adalah suatu agama yang menyeluruh Mencakupi segala uh, Sudut segmen kehidupan kita hatta kepada sekecil-kecil perkara pun uh, Ada petunjuk dan ada panduannya Di dalam agama kita Maka kerana itu uh, Manhaj Islam ini adalah Manhaj yang menyeluruh Maka apa sahaja yang Sebagai seorang Muslim Apa sahaja yang ingin kita lakukan Di dalam kehidupan kita ...ada panduannya di dalam kehidupan kita. Justeru, seorang Muslim mempunyai identitinya yang tersendiri. Seorang Muslim sepatutnya mempunyai identiti seorang Muslim... ...yang selari dengan petunjuk ajaran agamanya. Dan surah ini merupakan satu surah yang sangat jelas... Yang menekankan perlunya seorang Muslim mempunyai identiti yang berbeza. Identiti seorang Muslim yang berbeza dengan uh, bukan Muslim. Seorang Muslim dan kafir. Mempunyai perbezaan yang uh, ketara. Uh, bermula dari sudut haqidahnya, uh, dari sudut uh, cara beragamanya, syariatnya ibadahnya uh, akhlaknya mencakupi keseluruhan segmen kehidupan maka kerana itu apa yang ingin kita tegaskan di sini uh, yang kita harapkan uh, sekaligus uh, dapat menjawab persoalan uh, seperti isu bon Odori ataupun uh, Kongsi Raya ini kita seorang muslim sepatutnya mempunyai sifat izah Sifat bangga, sifat merasa cukup dengan apa yang telah ada di dalam agamanya uh, Ini apa yang kita sebut dalam perkara yang melibatkan perkara-perkara uh, yang uh, spesifik Ataupun yang dinaskan di dalam agama Mungkin ada orang kata benda-benda uh, yang sifat kebudayaan misalnya uh, Itu tidak uh, dilarang oleh agama, betul itu tidak dilarang oleh agama tetapi uh, tetap ada panduan atau garis-garis umumnya Yang telah ditetapkan oleh oleh agama Justru kita perhatikan uh, dalam uh, setiap isu atau kes ini Misalnya Puan Odori adakah ia benar-benar Walaupun mungkin ada yang mendakwa ia adalah uh, suatu upacara kebudayaan semata-mata Tetapi uh, kita semak dan kita pastikan adakah ia benar-benar tidak ada pelanggaran terhadap uh, Tata cara agama kita Misalnya tadi menari ataupun uh, uh, Bercampur di antara lelaki dan perempuan Yang sehingga menimbulkan fitnah dan sebagainya ke, Perlu dilihat secara menyeluruh Bukan daripada satu uh, sudut uh, Ataupun kepentingan Satu kepentingan uh, semata-mata Itu juga dalam uh, isu kongsi raya misalnya kita telah mempunyai perayaan agama kita sendiri yang yang cukup untuk memberi keizahan yang cukup bermakna sebagai seorang muslim dan sebagai seorang hamba Allah perayaannya juga adalah suatu ibadah maka saya kira sebenarnya sebagai seorang muslim yang benar-benar bangga dengan agamanya maka dia tidak akan masa perlu untuk Uh, merayakan perayaan-perayaan yang lain ataupun mencedok uh, perayaan ataupun uh, upacara ataupun apa-apa yang uh, datang daripada luar uh, daripada agamanya uh, cukuplah seorang muslim itu uh, berpegang berpegang teguh dengan agamanya memulakan uh, kehidupannya sebagai seorang muslim dengan mendalami menekuni agamanya Memahami, uh, agamanya betul, dengan, dengan, uh, memahami agamanya dengan uh, sebetul -betulnya, dengan sungguh-sungguh memahami agamanya dengan sebetul-betulnya dengan sebenar-benarnya dan berpegang teguh dengan agamanya uh, dengan bersungguh-sungguh uh, itulah identiti seorang muslim yang mana sekaligus insya-Allah akan membentuk uh, keezaan dirinya yang insya-Allah akan menjadi uh, suatu perisai yang yang kalis daripada pencampuran Ataupun kekejuran kecelaruan uh, identiti yang datang daripada uh, luar uh, agama ini. Baik itu saya saya uh, sedikit uh, apa yang dapat uh, saya uh, komen ataupun yang uh, yang saya kaitkan dengan ayat daripada surah al-kafirun ini. Uh, moga moga dapat memberi sedikit pencerahan. Insya-Allah kita masuk pada Surah yang pada malam ini ya juz Surah Al Kauthar. Baik. قَالَ الْعَلَامَةُ السَّعِيدِ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى تَفْسِيرُ سُورَةِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْكَوْثَرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْكَوْثَرِ <tuh> uh, jadi surah Al-Kawthar ini mempunyai uh, beberapa nama antaranya dikenali dengan Inna A'tayna Ka Al-Kawthar begitu juga dikenali dengan uh, surah Al-Nahar dikenali juga dengan surah Al-Nahar diambil daripada ayat yang kedua Wanhar dan surah yang masyhurnya adalah surah Al-Kawthar seperti mana yang disebutkan oleh Syed Sa'adi di sini kemudian dan perkataan Al-Kawthar ini adalah satu-satunya yang disebut perkataan Al-Kawthar di dalam surah Al-Kawthar ini adalah satu-satunya yang datang ataupun disebut di dalam Quran al Quran Al-Karim tidak disebut perkataan Al-Kawthar ini di mana-mana tempat di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga sebagai satu perkara yang menarik dalam surah ini, kalau kita lihat walaupun ia satu surah yang pendek, bahkan termasuk antara dua surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, kerana mempunyai hanya tiga ayat jadi surah Al-Kahsar ini mempunyai tiga ayat begitu juga surah al nasr surah al nasr juga mempunyai Uh, tiga ayat jadi uh, surah yang paling pendek di dalam Al-Quran mempunyai 3 ayat tidak ada surah yang mempunyai 2 ayat uh, dan surah Al-Kawasar ini adalah salah satu daripadanya Walaupun uh, begitu kita melihat uh, surah Al-Kawasar ini walaupun uh, ia adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran salah satu daripada surah yang paling pendek di dalam Al-Quran kalau kita bilang di sini misalnya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perkataan dan kita boleh katakan ada 10 perkataan 3 ayat dan 10 perkataan tetapi mempunyai perkataan-perkataan yang sangat unik maksudnya tidak disebut di mana-mana tempat yang lain di dalam Al-Quran misalnya seperti yang kita sebutkan tadi perkataan Al-Kawthar hanya disebut di dalam surah ini sahaja kemudian perkataan uh, wan har perkataan wan hal juga hanya disebut di dalam surah ini sahaja perkataan syaniaka begitu juga perkataan syaniaka uh, hanya disebut di dalam surah ini sahaja uh, tetapi perkataan yang lain yang bunyi kata aka yang sama Shana'ani Shana'ani disebut juga di dalam surah Al-Ma'idah Al di dua tempat di dalam surah Al-Ma'idah tetapi dengan uh, binaan perkataan seperti ini Shani'aka hanya disebut di dalam surah Al-Kawasar sahaja Begitu juga perkataan Al-Abtar perkataan Al-Abtar juga hanya disebut di dalam surah ini sahaja jadi ini merupakan uh, antara keunikan surah ini walaupun ia adalah surah yang antara surah yang paling pendek tetapi mempunyai perkataan-perkataan yang unik yang mana ia hanya disebut di dalam uh, surah ini sahaja uh, dan uh, kalau kita melihat uh, tema surah ini ataupun uh, topik utama surah ini adalah uh, menyebut kurniaan-kurniaan uh, yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi surah ini adalah surah satu surah yang sangat rapat Dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana ia merupakan Suatu surah yang menceritakan tentang kurniaan Yang sangat istimewa yang diberikan kepada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Mursalin Penghulu bagi segala Nabi Uh, Nabi bagi umat akhir zaman ini, maka inilah keistimewaan yang uh, sangat istimewa yang diberikan kepada baginda Nabi saw. Uh, seterusnya surah ini adalah surah Makkiyah uh, menurut Syekh uh, Sa'di. Sa surah ini adalah surah Makkiyah. Walau bagaimanapun uh, terdapat banyak juga. Terdapat banyak juga uh, para mufassir yang mengatakan surah Al-Kawthar ini adalah surah Madaniyah uh, Surah Madaniyah uh, Pendapat yang mengatakan surah ini surah Makiyyah uh, kerana melihat <coughs> kerana melihat pada uh, ayat yang ketiga daripada surah ini uh, perkataan Inna syani'aka wal abtar sesungguhnya Uh, orang yang membencimu Wahai Muhammad Dialah yang terpotong Maksudnya yang terpotong daripada uh, Kebaikan ataupun terputus keturunannya uh, Ayat ini merujuk kepada peristiwa yang berlaku di Mekah Ketika Nabi SAW di Mekah uh, Sebelum daripada hijrah uh, Di mana mereka mencaci, mengutuk Nabi SAW menghina Nabi SAW dan termasuk di dalam penghinaan itu adalah mengatakan bahawasanya e engkau wa'amahamahamad, riwayat engkau akan tamat engkau tidak akan ada keturunan atau tidak akan ada yang akan meneruskan legasi dakwah yang engkau bawa jadi Allah SWT menurunkan surah ini sebagai Uh, menjawab balas uh, ejekan ataupun penghinaan yang diberikan kepada ataupun ancaman yang diberikan kepada baginda Nabi SAW maka kalau melihat kepada uh, peristiwa ini maka sudah tentulah uh, peristiwa ini berlaku ketika mana Nabi SAW masih di muka sebelum daripada hijrah maka uh, ia menguatkan bahasanya surah ini adalah surah makiyah Apun uh, begitu terdapat satu riwayat daripada uh, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu uh, di dalam Sahih Muslim uh, beliau menceritakan kata beliau "Kata, kata Anas radhiyallahu anhu ketika mana Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berada bersama-sama dengan kami. E iz aghfa Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ah seolah-olah macam dalam keadaan yang tersenguk-senguk seperti orang yang sangat mengantuk. Aghfa ighfa'ah. Uh, uh, macam uh, terlelap dan keadaan yang terlelap seperti orang yang sangat mengantuk. Sumpah Rafa'arah saw mutabsimin. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi saw mengangkat kepadanya dalam keadaan yang tersenyum dan uh, maka kami berkata kata Anas, maka kami berkata ketika itu Nabi saw sedang berada bersama-sama dengan sahabatnya, ma obhakya kaya Rasulullah, apakah yang menjawabkan engkau ketawa, wahai Rasulullah saw? Dan kita tahu baginda Nabi SAW, ketawanya Nabi SAW itu hanyalah uh, suatu senyuman. Ketawanya Nabi itu tidak terbahak-bahak. Tidak mengeluarkan suara yang kuat ataupun tidak yang uh, ketawa yang terbahak-bahak. Jadi, senyuman Nabi itu sehingga yang menampakkan gigi. Uh, gigi uh, taring ataupun sebelah gigi taring itu, itulah uh, ketawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzilat Aliya nifan suratun baru sahaja aku diturunkan uh, kepada aku satu surah. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'atina kal kawther." Singa lah, fucallil Rabbik walhar, innashaniakhu walabtar. Singa ke akhir surah mana tiga ayat ini, di bawah surah al-Kauthar. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ataduruna mal Kauthar, tahukah kamu apakah itu al-Kauthar? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Lalu para sahabat berkata Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kata baginda fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alayhi khairun kathir wa hawdun taridu alayhi ummati yawm al nujum faykhtalajul abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati fa yaqul ma tadri ma jadi nabi sallallahu alaihi wasallam mendesakkan kepada uh, para sahabat apa yang dimaksudkan dengan al kawthar di dalam surah al kawthar ini kata nabi sallallahu alaihi wasallam fanahu nahrun wa adanihi rabbi azza wajal sesungguhnya al kautsar itu adalah suatu sungai yang dijanjikan oleh tuhanku azza wajal uh, di mana sungai ini mempunyai kebaikan yang banyak khairun tasir uh, jadi inilah yang berkaitan uh, uh, Antara makna Al-Kawthar ini Iaitu nama bagi sungai ini Dan juga dengan uh, Maksud Al-Kawthar itu sendiri Iaitulah uh, Al-Kawthar ini adalah Sirah Mubalawah bagi uh, Kasir Maksudnya tersangat banyak Tersangat banyak Yang dimaksudkan dengan tersangat banyak ini adalah Kebaikan daripada Daripada sungai ini uh, Al-Kawthar Daripada Kasir uh, Kasir artinya banyak Jadi Maksud Al-Kawthar ini adalah tersangat banyak uh, Maka sungai ini mempunyai kebaikan yang sangat banyak Kemudian kata Nabi SAW Al-Kawthar juga adalah Huwa Hawdun uh, Ia adalah uh, kolam Ia adalah kolam Yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat Kolam yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat a aniyatuhu nujum yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kolam ini besarnya kolam ini digambarkan dengan cebok-cebok aniyah aniyah ni timbalah timbal ataupun cebok tempat yang digunakan untuk mencedok air daripada kolam ini cebok-cebok bagi kolam ini adalah sebanyak bilangan bintang di langit adadun nujum macam mana kalau tuan-tuan pada tengah malam malam yang sangat gelap dan dipenuhi oleh bintang-bintang tuan-tuan langut uh, dongak kepala ke langit tengok berapa banyak bintang di langit uh, begitulah gambarannya cebok-cebok uh, <coughs> yang terdapat di dalam kolam Al-Kawthar ini lalu uh, kata Nabi SAW abdu ketika mana umat baginda Nabi SAW mendatangi kolam ini tiba-tiba ada uh, terdapat orang-orang yang yuhtalaju, yang, yang dijauhkan yang dihalau daripada kolam ini lalu baginda Nabi SAW mengatakan Rabbi Tuhan aku innahu min ummati, sesungguhnya orang itu adalah termasuk daripada kalangan umat aku Nabi SAW lalu dikatakan kepada Nabi SAW ma tadri ma ahdatha ba'daka wahai Muhammad engkau tidak tahu apakah uh, perkara baharu yang telah dilakukan oleh orang tersebut selepas daripada kewafatan uh, jadi inilah satu hadis yang uh, dikaitkan dengan sabab nuzul. Uh, hadis satu hadis ini dia mempunyai beberapa uh, perkara yang pertama, uh, ia menceritakan bagaimana surah ini diturunkan, bagaimana surah ini diturunkan, iaitulah surah ini diturunkan ketika mana Nabi saw ada bersama-sama dengan para sahabat dan surah ini lalu surah ini diturunkan. Jadi itu uh, maka hadis ini hadis dalam Sahih Muslim ini merupakan hadis yang uh, menyatakan sabab nuzul bagaimana surah ini diturunkan. Yang kedua, surah ini uh, hadis ini juga menunjukkan bahawasanya surah ini adalah surah Madaniyah, kerana Anas bin Malik adalah seorang Ansar, seorang penduduk Madinah. Jadi ini dan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Diceritakan oleh Anas bin Malik ketika mana Nabi saw sedang berada bersama-sama dengan para sahabat. Uh, yang ketika itu berada di Madinah maka hadis ini uh, yang menceritakan tentang uh, sebab bagaimana surah ini diturunkan uh, maka secara tidak langsung juga menunjukkan bahawasanya surah ini diturunkan ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah maka menunjukkan surah ini adalah surah Madaniyah iaitu surah yang diturunkan selepas daripada kitrah nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga hadis ini juga secara tidak langsung menunjukkan uh, kelebihan uh, surah ini ataupun kalau kita uh, kalau kita tidak katakan kelebihan surah ini kelebihan uh, menceritakan tentang kelebihan Al kausar, terlaga al kausar. Itu kelebihan, baginda Nabi saw. Uh, kalau kita tidak mengatakan ia sebagai kelebihan surah, uh, tetapi adalah se uh, sejarah tidak langsung menceritakan tentang uh, kelebihan ataupun uh, keistimewaan baginda Nabi saw uh, berbanding dengan nabi-nabi uh, yang lain. Baik, uh, sedang pendengar Muslimin Muslimat dan tana wabarohimakumullah kita uh, teruskan dengan membaca surah ini insya satu surah yang pendek tetapi sangat bermakna khasnya bagi mereka yang uh, mencintai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka surah ini sudah tentu uh, akan dapat uh, mengenangkan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raudhulillahi min al-Shaytanirajim. Bismillahi r rahim Innal tainakal uh, kautsar fassann li rabbika wan har saja surah ini 3 ayat eh uh, macam sebelum, -sebelum ni kita ifnya kita ambil peluang untuk uh, sentuh sapa sedikit berkaitan tajwid kerana surah ini termasuk dalam surah-surah yang lazim Yang biasa kita baca Dalam solat ataupun yang kita hafal Baik uh, Kalau kita perhatikan surah Al-Qaustan ini Kesemua uh, Ayat dalam surah Al-Qaustan ini Ditutup dengan perkataan yang mempunyai huruf Ra Pada akhirnya Dan kesemua huruf Ra ini uh, Kerana kita berhenti uh, Kerana huruf Ra ini adalah Uh, adalah perkataan yang terakhir daripada ayat dan kita berhenti pada uh, atau kita panggil dengan rawsul ayat kepala ayat di mana tempat kita berhenti maka ia menjadi sukun <coughs> maka ra setiap ra di sini walaupun uh, ayat yang pertama ra berbaris atas ayat yang kedua ra sukun dan ayat yang ketiga ra dhammah tetapi ketika berhenti kesemuanya menjadi sukun dan ra apabila sukun maka hukumnya adalah tafkhim hendaklah dibaca dengan tebal ha, maka kesemua huruf uh, ra uh, pada perkataan yang terakhir daripada setiap ayat ini kesemuanya mesti dibaca dengan tebal al-kawthar itu kita, bagaimana kita nak menebalkan huruf ra caranya adalah dengan kita mengangkat, uh, uh, kita mengangkat hujung lidah ke arah lelangit kita mengangkat hujung lidah ke arah lelangit seperti menggulungkan uh, lidah sedikit seperti menggulung lidah itu ke arah atas Dengan cara itu kita akan dapat menebalkan huruf raw Al-Kawthar Al-Kawthar -al Jadi, kalau kita baca Al-Kawthar Kawthar itu nipis Jadi, dia mesti dibaca dengan tebal Al-Kawthar Wan-Har Wan-Har Kalau Wan-Har Wan-Har itu nipis, tidak tebal al ab -tar. Itu juga dengan al ab -tar. Perlu dibaca dengan uh, Ra dibaca dengan tebal Dan ta dibaca dengan nipis Al-ab-tar Tar. Bukan Ab-tar Tar itu Ta jadi tebal uh, Tapi ta mesti dibaca dengan nipis Dan ra dibaca dengan Tebal al ab -tar. Bukan al ab -tar. Ataupun al ab -tar. al ab -tar. Al-Abadar Baik Setelah sini Muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kita masuk kepada Tafsiran al-Syeikh As-Saudi Rahimahullahu Ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumi Fi daraini amin Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Membidik pada kita Manfaat daripada Ilmu Syekh As-Saudi Rahimahullahu Di dunia dan akhirat Al-Mu'allif Ta'ala Yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtannan alayhi inna a'tainakal kautsar kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mumtannan mumtannan alayh perkataan imtinan ini mumtannan atau berimtinan imtinan ini kalau dari segi bahasanya kalau kita terjemahkan adalah uh, menyebut-nyebut kebaikan ataupun menyebut-nyebut uh, kurniaan ataupun pemberian ataupun nikmat yang diberikan kepada uh, baginda Nabi SAW uh, kalau dalam bahasa setempat kita macam bahasa uh, kasak kita ni kita kata mengungkit lah. uh, seolah-olahnya Allah SWT mengungkit pemberian yang Allah SWT telah berikan kepada Nabi SAW lalu Allah menyebut pemberian tersebut seperti mengukit tetapi ini dalam banyak tempat dalam Al-Quran ini antara uslub dan bahasa ini digunakan oleh para pentafsir disebut sebagai imtinan ataupun mumtennan menyebut kurniaan ataupun pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada kalanya misalnya dalam surah ini uh, ditujukan kepada Nabi SAW uh, ada di tempat-tempat yang lain misalnya ditujukan kepada Bani Israel uh, ni'mat-ni'mat yang diberikan kepada Bani Israel Allah sebut semula ni'mat-ni'mat tersebut uh, tujuan, uh, tujuan imtinan ini menyebut kebaikan ini uh, seperti mana yang kita lihat dalam surah ini misalnya apabila Allah mengatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kawthar Al-Kawthar ini seperti yang kita sebutkan daripada hadis Anas bin Malik daripada, daripada sahih Muslim tadi kemudian tujuan imtinan ini adalah ayat yang selepasnya itu Fasadli ni rabbika wanhar tujuan menyebut kurniaan ataupun kelebihan ini supaya Seseorang hamba itu uh, Melaksanakan sesuatu perintah Maksudnya Allah nak sesuatu Yang kita buat uh, Tapi Allah mulakan dengan menyebut kurniaan, kelebihan Ataupun pemberian telah diberikan oleh Allah SWT Karena ia lebih Kita katakan <coughs> Ia lebih uh, ada, lebih dekat Ataupun lebih kuat untuk Seseorang itu melaksanakan perintah tersebut uh, Macam kadang-kadang setengah sebahagian kita sebahagian uh, parent, mak ayah kita, yang yang buat benda yang sama juga kadang-kadang uh, dia mengungkit kepada anak dia ya, uh, kan ayah dah beli main, mainan tadi kan uh, cepat buat kerja sekolah uh, contoh uh, jadi macam itulah lebih kuat uh. uh, begitu juga kadang-kadang uh, Allah SWT menggunakan usuluk pendekatan ini menyebut pemberian ataupun kunyian yang diberikan kepada hambanya sebelum memerintahkan sesuatu perintah kerana ia lebih uh, dekat ataupun lebih kuat untuk seseorang itu melaksanakan perintah tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menyebut uh, kebaikan ataupun kurniaan yang diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam iaitu pada ayat yang pertama sesungguhnya kami inna a'tainaka kami telah memberikan kepada engkau kaf di sini dipanggil kaf khitab kaf khitab kaf yang menunjukkan kalau dari segi terjemahannya kita terjemahkan sebagai engkaulah jadi kaf khitab ini ada ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam a'tainaka kami telah memberikan kepada engkau Wahai Muhammad Al-Kawthar Apa maksud Al-Kawthar? Di sini Asyikh Asa'di rahimahullah Mentafsirkan Al-Khayrul Kathir Wal-Fablu Al-Ghazir Al-Khayrul Kathir Wal-Fablu Al-Ghazir Ia yang Yang kita bacakan dalam hadis tadi jadi mana Nabi sallallahu sendiri uh, ada menyebut perkataan alaihi khairun kathir. Ah uh, diambil daripada perkataan al-Kausar. Ini tak lari dari segi bahasa. Dari segi bahasa dari segi maksud al-Kausar itu tak lari daripada mana al-khairul kathir. Ya itulah kebaikan yang banyak al-khairul kathir wal fadlul ghazir dan juga kemuliaan yang melimpah ruah al alwaziri ini boleh kita katakan dengan maksud lebat ataupun melimpah ruah kebaikan yang banyak dan kurniaan yang melimpah ruah allazi min jumlatihi ma yu'tihillahu linabiyhi sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati min annahdil ladhi yuqalu lahu altawsar termasuk di dalam kebaikan yang banyak yang diberikan kebaikan yang banyak dan kurniaan yang melimpah ruah yang diberikan kepada baginda Nabi saw adalah apa yang Allah subhanahu taala berikan kepada baginda Nabi saw pada hari kiamat iaitu sungai yang di yang dinamakan dengan al kausar sungai yang dinamakan dengan al kausar Uh, dan juga al-haut, al-haut yang kita sebut tadi dengan uh, kolam uh, al-haut yang uh, uh, maksudnya adalah kolam kata Syeikh Asy'adi rahimahullah tauluhu syahrun wa aruzuhu syahrun besarnya kolam ini, besarnya kolam ini panjang panjangnya kolam ini adalah sejauh perjalanan sebulan dan juga begitu lebarnya adalah sepanjang sebulan juga jadi diameter dia itu adalah sebulan kali sebulan itulah besarnya kolam ini Jadi kita kalau hari ini kita kita tak panggil kolam lah kalau besar macam itu tasik, kita panggil tasik cuma dalam masyarakat tasik dia ada perkataan yang lain tasik dipanggil dengan buhayrah buhayrah adalah tasik bahrun adalah laut tapi nak cerita besarnya kolam ini panjang dan lebarnya adalah se... sepanjang sebulan kemudian disebut lagi ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban airnya itu adalah lebih putih daripada susu A sedu bayar dan mina leban putih daripada susu, waah lah mina ghesel manis daripada madu. Uh, Aniathu, kadar bintang di langit dalam kekerasannya dan itulah yang kita sebutkan tadi sebagai cebok ataupun bekas timba Timba-timbanya Atau mencebok-ceboknya Adalah sebanyak bilangan Bintang-bintang di langit Fikath ratiha Wa istinaratiha Pada banyaknya bilangan Cebok-cebok tersebut Dan juga istinarah Pada kegemerlapan Kegemerlapan Cebok-cebok tersebut Macam kita tengok bintang-bintang di langit Banyaknya bintang-bintang itu Dan begitu berkilau-kilau begitu gemelapan bintang-bintang di langit itu begitulah pemandangan yang dilihat pada kolam Al-Kawthar ini dengan saiznya yang begitu besar dan airnya yang sangat putih dan rasanya yang sangat manis kemudian dihiasi pula oleh cebok-cebok yang sangat banyak dan bergemelapan tak cukup lagi dengan itu seperti mana yang disebutkan di sini dan kalau tak salah saya ini ada dalam begitu juga dalam uh, Sahih Muslim uh, dalam hadis Abu Dhar radhiyallahu anhu apa yang disebutkan oleh Syekh Syekh Asyadi ini uh, ada uh, dinokekan daripada dan Daripada Sahih Muslim juga dalam hadis riwayat Abu Dhar al Ghifari radhiyallahu anhu uh, man shaliba minhu sharbatan Barang siapa yang minum daripada kolam Al-Kawthar ini walaupun uh, sekali minum walaupun hanya sekali minum lam yawma ba'daha abadaha maka dia tidak akan uh, dahaga selepasnya selama-lamanya sekali minum sahaja darip air daripada tulaga Al-Kawthar ini maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya ja'alanillahu wa'iyakum minhum Nah, semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan saya dan juga atau tuan, tuan semua dan keseluruhan orang, orang Islam termasuk di kalangan orang yang mendapat minum daripada dahaga al kawsar ini sehingga menghilangkan dahaga daripada sehingga menghilangkan dahaga selepasnya selama-lamanya. Allahumma amin. Jadi kita tengok sebenarnya seperti mana yang ada disebutkan oleh sebagai presiden ataupun sebagai syurah al-hadis kedudukan telaga al-qawsari ini dikatakan kedudukannya adalah tidak jauh daripada syurga maksudnya itu adalah stesen yang boleh dikatakan stesen yang hampir yang terakhir sebelum seseorang itu masuk ke dalam syurga di mana sumber air ini sumber sungai al-kausan ini adalah daripada dalam syurga tetapi mengalir keluar syurga jadi di mana itulah stesen tempatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya yang telah melalui perjalanan yang panjang di mahsyar di hari kiamat bermula dengan kebangkitan kemudian perjalanan ke mahsyar ke mahsyar menunggu kemudian berlakunya hisab berlakunya mizan berlakunya uh, penerimaan catatan amalan uh, mizan uh, timbangan amalan kemudian uh, titian sirap uh, sehinggalah akhirnya sampai ke saat-saat yang akhir selesai semua itu tinggal lagi nak masuk ke dalam uh, ke dalam uh, syurga ke itulah station yang terakhirnya di mana Umat Nabi saw akan dapat minum daripada telaga al kawsar, tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, hanya umat Nabi saw yang kekal di atas jalan Nabi saw sahaja yang akan dapat minum daripada telaga al kawsar ini. Berdasarkan hadis anas tadi, terdapat akan terdapat golongan yang yang Nabi kata mereka itu daripada kalangan umat aku tetapi dihalau daripada telaga al-Kausar kerana dikatakan mereka telah merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun telah membawa sesuatu yang baru yang tidak pernah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justeru hadis ini adalah satu hadis yang sangat penting yang sepatutnya memberi peringatan dan menjadi perhatian kita untuk kekal di atas Uh, menhaj ataupun jalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW uh, dari sudut uh, kefahamannya dari sudut pembawakannya dari sudut pengamalannya uh, dalam kehidupan kita perlulah uh, kekal uh, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW di, diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para salafus salih yang kekal di atas manhaj yang sama sehingga ke hari kiamat <coughs> Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim Allah. Eh uh, seterusnya kata Syekh Sa'di Sa rahimallahu taala "Walamma dhakara minnatahu 'alayhi amarahu uh, inilah yang kita sebutkan tadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut kurniaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk bersyukur untuk bersyukur terhadap kurniaan tersebut terhadap kurniaan tersebut dan inilah yang suatu adab yang diajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perlu diikuti oleh kesemua umat Nabi SAW apabila mendapat suatu kuniaan atau suatu pemberian maka uh, hendaklah kita uh, menerima dan membalasnya dengan mensyukuri pemberian tersebut mensyukuri pemberian tersebut bagaimana kita mensyukuri pemberian tersebut uh, itulah seperti mana yang ditunjukkan dalam surah ini فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Iaitulah dengan cara uh, men, me, Dengan cara menunjukkan Ataupun dengan cara melakukan Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fasalli li rabbika Wan har Hendaklah uh, Kamu mendirikan salat Fasalli Hendaklah kamu salat Li Kepada Tuhan kamu Wan dan hendaklah kamu melakukan sembelihan ataupun ibadah korban. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala khassa هاتين العبادتين بالذكر لانهما افضل العبادات واجلل القربات. Walian as-salata tatammanul khudu'a fil qalbi wal jawarihi lillah وتن وتنقله في أنواع الع وتنقله في أنواع العبودية وفي النحري تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به لذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ketika mentafsirkan ayat fa sallilira rabbika wanhar kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus dua ibadat ini apa dua ibadat tersebut yang pertama salat yang ikhlas kerana tuhannya dan yang kedua melakukan uh, ibadah korban juga ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala kerana kedua-dua ibadah ini merupakan uh, ibadah yang paling afdal dan suatu bentuk kurbah, suatu bentuk uh, suatu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan di sini Syekh menjelaskan menyatakan apakah uh, ta'lil ataupun sebab dan alasan uh, kenapa kedua-dua ibadah ini merupakan ibadah yang sangat afdal dan sangat tinggi uh, nilai uh, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kerana solat mengandungi al khudu' fil qalbi wal jawarihi lillah kerana solat itu mengandungi sifat khudu' sifat meren sifat uh, ketundukan pokoknya so, adalah sifat ketundukan uh, pada hati dan juga anggota badan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita solat kita menunduk, bukan saja kita menundukkan pandangan mata kita bahkan kita juga menundukkan hati kita mendidik hati kita bahawasanya hati ini perlu tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa apabila hati ini tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa maka kesemua anggota badan itu akan turut tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa inilah yang kita uh, didik dan kita tekankan di dalam atau antara perkara yang perlu sentiasa kita hadirkan di dalam solat kita untuk mendidik hati dan keseluruhan anggota badan kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir yang kita angkat, bacaan-bacaan yang kita baca, rukuk yang kita lakukan, sujud yang kita lakukan. Maka semua itu adalah cara kita mendidik Uh, anggota badan dan juga hati kita, hati yang perlu dikhusyukkan dan tidak dimempunyai fokus yang lain. Semuanya itu perlu diarahkan kepada uh, menundukkan kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Uh, Kebenaran Tuan Sheikh Najib, "Watanakuluh fi anwai al-ghubudiyah". Dan begitu juga sifat qudud ini perlu uh, dipindahkan pada setiap bentuk ataupun pada setiap jenis ubudiah. Uh, pada setiap jenis ubudiah perlu mempunyai sifat ketundukan ini pada hati dan juga anggota badan. Bukan saja dalam solat, uh, bahkan pada kesemua uh, bentuk ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sudah tentulah ibadah solat ini ibadah yang uh, sangat agung dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala maka seperti mana yang terdapat dalam sebuah hadis yang sahih awaluma yusab yuhasabu bihi al alabdus solah maka pada hari kiamat nanti uh, ibadah yang pertama ataupun hak hak antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang akan dihisab adalah solat solatlah yang pertama yang akan dihisab A'anallahu wa'iyyakum Alayhi qawmatu salat Semoga Allah SWT membantu saya dan tuan-tuan semua Untuk mendirikan solat, menunaikan hak solat ini Salat yang pertama yang akan ditanya Yang akan dihisap Bagaimana kita dan solat kita Adakah kita telah menunaikan hak solat ini Semoga Allah SWT memuatkan kita Memberikan kepada kita istiqamah Untuk Terus mendirikan salat memenuhikan segala hak-hak salat ini. Wa fil nahri dan juga pada nahar. Wa fil nahdi pada nahar ini taqarrub ilallahi bi afdali ma 'indal 'andi minan nahai. Pada ibadah nahar ini yang dimaksudkan dengan nahar ini adalah ibadah korban. terdapat bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan uh, sesuatu yang paling baik yang dimiliki oleh seorang hamba uh, daripada binatang-binatang uh, korban. Uh, jadi dalam ibadah korban ini uh, kita diajar untuk uh, mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala binatang-binatang yang terbaik yang kita miliki untuk dikorbankan hanya kerana Allah Subhanahu wa Hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana uh, korban ini perlu datang daripada sifat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, hanya kerana Allah Subhanahu melalui korban ini Allah nak melihat uh, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa bukan binatang korban itu sendiri. Uh, korban binatang korban itu adalah wasilah Bagaimana kita perlu memilih uh, binatang korban yang terbaik yang kita miliki, yang paling gemuk, yang paling uh, yang terbaik yang kita miliki. Uh, tetapi sebenarnya yang yang nak dinilai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa taala. Karena itu Allah berbunyi dalam surah Al Hash: "Dan luhumha wala Allah alhumuhah, walladimauha, wallakin yanaalut takwa mikum." Allah subhanahu wa taala tak mau. Allah bukan nak binatang korban itu uh, uh, daging-dagingnya juga dan juga darah-darahnya. Itu akhirnya kita yang akan korban yang kita semelihkan itu a uh, sebahagian yang kita makan, sebahagian yang kita hadiahkan dan sebahagian yang kita sedekahkan kepada fakir miskin. Uh, tetapi sebenarnya a uh, matlamat yang lebih besar daripada ibadah korban ini adalah untuk melihat uh, ketakwaan seseorang hamba itu di mana dia perlu membelanjakan ataupun memberikan mengorbankan sesuatu yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang itu. Jadi kita hari ini mungkinlah kita tak tidak mempunyai binatang ternakan, kita tak bela binatang ternakan tetapi kita mempunyai wang ringgit. Kita mempunyai wang ringgit yang mampu kita gunakan untuk membeli binatang korban. Maka Allah Subhanahuwataala nak melihat Uh, dengan kemampuan yang kita ada apa yang terbaik yang dapat kita berikan uh, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah korban ini uh, melalui ibadah korban ini yang mana kalau kita lihat uh, dari sudut sejarahnya asal-asalnya dia adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi di mana Allah Subhanahu seperti mana yang diceritakan dalam surah sad di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi melalui mimpi yang benar Uh, untuk menyembelih anaknya Ismail Dan nah, di situ ada ada, ada dua pendapat uh, um, uh, ahli tafsir di situ ada yang mengatakan Nabi Ismail dan ada yang mengatakan Nabi Ishaq tetapi pendapat yang lebih kuat adalah Nabi Ismail hmm. uh, ketika mana Nabi Ismail itu sudah ini sejarah yang panjang bagaimana uh, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini bagaimana Nabi Ismail itu uh, ketika dia masih bayi lagi Dihantar jauh ke uh, dibawah daripada Palestina, dihantar jauh ke kota Mekah yang ketika itu hanyalah sebuah padang uh, pasir yang kering kontang yang tidak mempunyai sebab kehidupan. Uh, jadi Nabi Ismail dan ibunya hajar, uh, dibiarkan di situ uh, dan Nabi Ibrahim melakukan kerana taatkan perintah Allah Subhanahuwataala. Setelah besar sedikit tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya itu. Dan perintah ini datang dalam melalui mimpi. Datang melalui mimpi. Benar-benar ujian yang sangat berat. Dan ya, sepertinya mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ia adalah satu ujian yang yang sangat besar. Uh, tetapi inilah menunjukkan ketinggian ee uh, kemubudiahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau benar-benar uh, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga anaknya yang sangat dikasihi itu yang ditinggalkan ketika kecil dan abdul sudah semakin membesar dan uh, sudah uh, tertumpah rasa kasih dan sayang itu ketika itu datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya yang yang dikasihinya itu dan anaknya pula Nabi Ismail ini seorang anak yang sangat taat yang sangat sabar dan kedua-duanya adalah hamba Allah SWT yang yang sangat uh, sangat soleh yang sangat taat kepada pintaan Allah SWT yang menjadi keluar dan ikutan kita sehingga ke hari ini maka akhirnya sebagai ganti kepada ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini digantikan korban Nabi Ismail itu dengan seekor kibas seekor kibas seekor kambing berbiri dan itulah yang menjadi syariat ikutan sehingga ke, kepada kepada umat Nabi SAW umat Nabi Muhammad sallallahu untuk menyembelihkan korban daripada binatang ternakan iaitu daripada unta ataupun lembu ataupun kambing Uh, gitu juga dalam nahar ini uh, dalam perkataan nahar ini kalau kita lihat pada perkataan nahar uh, sebenarnya ia adalah suatu perkataan yang bermaksud sembelihan yang dikhususkan kepada uh, unta uh, jadi sembelihan unta ini dipanggil dengan nahar uh, sembelihan unta ini dipanggil dengan nahar ada pun binatang-binatang yang lain eh, Biasanya disebut dengan Al-Zabhu Al-Zabhu Sembelih Al-Zabhu Sembelih Nahal juga adalah Adalah uh, Sembelihan tetapi yang biasanya lazimnya digunakan Kepada Sembelihan Unta Jadi uh, Tentu Unta termasuk Salah satu daripada binatang Binatang Sembelihan Dan uh, Bahkan uh, Melakukan ibadah korban dengan unta ni Antara Antara Ibadah yang yang sangat akhbal Perkataan nahar ini merujuk kepada leher Yang kita tahu uh, Unta ni mempunyai leher yang panjang uh, Dan perkataan nahar ini kenapa dia sinonim Atau melazimnya digunakan pada unta Kerana uh, unta mempunyai leher yang panjang Yang boleh disembelih Yang boleh disembelih Di di bahagian mana benda-benda lehernya itu dan uh, unta ini ada satu binatang yang sangat mudah untuk dikorbankan. Kalau mungkin sebahagian pernah melihat bagaimana uh, cara menyembelih unta, mungkin tuan-tuan boleh uh, lihat di YouTube. Uh, cuba buka YouTube, tengok macam mana bagaimana uh, unta disembelihkan sangat mudah, uh, sangat mudah. Uh, bahkan saya pernah lihat uh, bagaimana unta disembelihkan. Dengan cara ditolak masuk ke tempat sembelian. Dalam keadaan dia, dia berdiri. Dalam keadaan dia masih berdiri. disembelih oleh tuannya, Tak perlu ikat dan sebagainya. Terus disembelihkan dalam keadaan dia berdiri. Begitu mudah dikorbankan. Ataupun begitu mudah disembelihnya Untuk ini. Kemudian kata Syirah Sa'adil lagi. Wa ikhrajun lil mali. Alladhi jubilati nufus ala mahabbati wa syuhibihi dalam ibadah korban ini juga terdapatnya suatu terdapatnya pengeluaran harta kita perlu mengeluarkan sebahagian harta untuk kita misalnya seperti yang disebutkan tadi kalau kata binatang korban atau binatang ternakan itu adalah harta kita itu perlu dikorbankan maknanya kita mengeluarkan dengan cara mengor mengorbankan uh, binatang dijadikan uh, binatang korban ataupun kalau dalam konteks kita hari ini uh, wang ringgit uh, wang ringgit yang kita miliki perlu kita keluarkan daripada coeknya uh, ataupun daripada accountnya ditransfer daripada account untuk membeli binatang yang dijadikan korban uh, maka sudah tentu wang ringgit Ataupun binatang eh, Ternakan yang kita bela, Misalnya daripada kecil kita bela Sampai besar jadi sampai gemuk Hingga sesuai untuk di Disemleh dan dimakan Tiba-tiba eh, kita keluarkan Dan kita Jadikan binatang korban Sebagai suatu bentuk ibadah Kepada Allah SWT Mengharapkan semata-mata ganjaran daripada Allah SWT Di binatang korban itu Kita tak makan ke semuanya sebahagiannya kita makan, sebahagiannya kita hadiahkan dan sebahagiannya kita sedekah. Nah, kerana mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mengeluarkan harta ini yang mana dijadikan allazi jubilatun nufus ala mahabbati washuhbihi. Hati jiwa manusia ini telah dijadikan uh, cintakan harta. Uh, bila dia terlalu sangat cinta kepada harta ini, maka dia akan jadi kikir, dia akan jadi kedekut untuk membelanjakan harta tersebut jadi, memanglah harta ini wang ringgit ataupun aset yang kita miliki hari ini kesemuanya itu kita sayang kerana jiwa jiwa manusia itu telah dijadikan mencintai semua perkara tersebut ia bukanlah suatu perkara yang dicela sebenarnya, kerana memang Penciptaan manusia itu Diciptakan dalam keadaan Mencintai harta-harta tersebut Semua itu, harta-harta Harta benda ini Binatang-binatang uh, mungkin uh, Rumah, tempat tinggal, kenderaan Dan sebagainya wang uh, ringgit, tanaman-tanaman uh, uh, Itu semua Adalah harta yang dimiliki Oleh seseorang Yang dicintai oleh seseorang ia bukanlah suatu perkara yang dicela Tetapi Agama ini Allah SWT mendidik manusia Untuk Berada pada tahapnya Mencintai sesuatu pada kadarnya Bukan kerana itu Dalam agama ini diajar Dalam kita memiliki harta Perlu Adanya Perlu perlu dikeluarkan Sebahagian daripada harta itu dengan cara dalam melalui cara ibadah dikeluarkan harta itu dan e, dibelanjakan kerana Allah Subhanahu Wataala dan itulah ibadah bukan Allah Subhanahu Wataala mendapat apa-apa faedah bukan dengan cara kita mengeluarkan harta kita ini dan kita infakkan kerana Allah Allah menjadi semakin kaya bukan Allah tidak mempunyai apa-apa kepentingan tetapi itulah cara Allah Subhanahu Wataala mendidik manusia dalam mencintai harta dijadikan perasaan cinta itu ada ada pada pada manusia mencintai harta benda dan itu dengan hikmah Allah Subhanahu taala yang sangat luas kalau manusia itu dijadikan tidak mencintai harta benda dia akhirnya ada macam-macam aset dibiarkan kerana tidak ada apa-apa perasaan sayang terhadap harta benda tersebut akhirnya jadi terabai tidak terurus dan sebagainya maka larilah daripada maksud sebenar uh, khalifatullah manusia sebagai khalifatullah yang mengurus uh, dunia dan segala isinya itu yang terdiri daripada pelbagai bentuk aset yang uh, maslahat dan kebaikannya itu kembali kepada manusia itu sendiri tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu manusia itu hanyut dan rosak uh, dalam mengurus harta benda ini maka disyariatkan syariat dalam bentuk ibadah dididik agar uh, perasaan sayang dan cinta itu terkawal dijadikan syariat perlu dikeluarkan sebahagian daripada harta yang dimiliki itu kerana Allah Subhanahu SWT diajarkan untuk menginfak diajarkan untuk menginfak, mengorbankan mengeluarkan agar perasaan sayang dan cinta itu menjadi uh, terkawal tidak jadi terlalu kedekut dan kikir. Bismillahirrahmanirrahim Llahu mina an Allah Subhanahu sekalian. Seterusnya Syekh Sa'di rahimahullah taala menyebut Insha niakah ay mubagibakah wazmaka wa mintaqakamasya wa niakah itu lah. Yani mubagibakah itu orang yang membenci kamu wa damma wa rayan mencela kamu wa muntaqisata itu orang yang memperlekehkanmu kata Allah Subhanahu wa taala ini semua maksud syani sya atau boleh ditafsirkan uh, kepada syani atau maksud syani itu adalah orang yang membenci kamu ataupun orang yang mencela kamu ataupun orang yang memperlekehkan kau, wahai Muhammad hu al-abtar dialah yang al-abtar ai al-muqtu'u min kulli khair dia lah yang terputus daripada segala kebaikan, maqtur amal maqtur al-dikri, amal maqtur al Terputus daripada segala kebaikan, iaitu terputus amalannya dan terputus sebutannya. Tidak ada amalan yang uh, yang kita kata tidak ada amalan yang disambung, yang diteruskan selepasnya, dan tidak ada orang dan tidak ada orang yang menyebut-nyebut tentang uh, amalannya ataupun apa yang dibuat. Wa Amma Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fahu Alkamilu Hakan Al Lizi Lahu Alkamalul Munkin min rafa'i zikri wa kathratil ansari wal atba'i sallallahu alaihi Wasallam. adapun baginda Nabi sallallahu alaihi Wasallam, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wa maka baginda adalah yang uh, paling sempurna bagindalah yang paling sempurna dengan sebenar-benarnya sebagai seorang manusia baginda adalah manusia yang paling sempurna yang lalu ke kamal mumkin lil makhluk. Ah itu syekh menyebut menyambung awal al-kamil haqqan ba beliaulah yang sebenar-benarnya yang yang paling sempurna iaitu dah dengan kesempurnaan yang mungkin bagi seorang makhluk. Maksud kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan bagi seorang makhluk. Tidak sama dengan kesempurnaan al-khaliq pencipta Allah Subhanahu wa taala. sebagai seorang makhluk kalau kita berkata dalam kategori makhluk ataupun dalam konteks seorang makhluk, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamlah seorang yang paling sempurna makhluk yang paling sempurna min rofaiz zikri. Ini beberapa contoh yang disebut oleh Syekh yang menunjukkan kepada kesempurnaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan melalui rofaiz zikri nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat di sanjung tinggi. Di mana hari ini kalau kita eh uh, mula-mula seseorang itu memperakukan keislamannya itu mesti disertakan dengan tidak cukup dengan syahadah uh, asyhadu alla ilaha illallah tidak cukup. Mesti disertakan dengan wa anna muhammadan rasulullah barulah sempurna syahadah keislamannya kesaksian keislamannya kalau dia nak bersyahadah dengan Allah subhanahu saja, menolak baginda Nabi SAW maka tidak sempurna syahadah keislamannya ini antara kemuliaan baginda Nabi SAW ditinggikan nama Nabi SAW sehingga perlu disertakan nama Nabi SAW dalam syahadah, dalam azan, dalam iqamah dalam doa dalam doa azan, doa iqamah disertakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syahadah, dalam tahiyyat, dalam salat kita disertakan nama Nabi sallam. Bahkan terdapat banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk kita sentiasa bersalawat berdoa kesejahteraan dan berdoa keampunan kepada baginda Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Ini semua adalah kunian-kunian uh, yang diberikan kepada baginda Nabi SAW yang menunjukkan kepada kesempurnaan baginda Nabi SAW sebagai seorang makhluk وَكَثَرَتِ الْأَنْصَارِ وَالْأَتْبَعِ SAW begitu juga yang menunjukkan kesempurnaan baginda Nabi SAW adalah ramainya uh, penolong-penolong pendokong-pendokong dan pengikut-pengikut baginda Nabi SAW begitu uh, Uh, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalau kita lihat uh, apa yang dinyatakan oleh Syekh As Syadz ini dalam konteks ayat ini inna sya ni agawal abtar uh, itu lawa yang uh, memperlekehkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana Nabi Sallam di awal-awal dakwah ketika di Mekah, yang mana uh, baginda Nabi Sallam dakwah Nabi Sallam hanya disambut oleh orang-orang yang lemah. Orang-orangnya lemah, golongan hamba Jadi apabila dikatakan bahasanya nafas dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan panjang, Nabi Sallam juga tidak akan mempunyai keturunan dan sebagainya maka Allah Subhanahu Taala menjawab dengan satu jawapan yang sangat keras kepada orang yang telah. Men, menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka sangat marah kepada baginda Nabi Sallam. Engkau kata Allah, uh, mereka lah yang sebenarnya yang, ter, yang terputus, bukan Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Sebaliknya Nabi Sallam adalah sempurna, tidak terputus, uh, tidak cacat, tidak kurang Bahkan <tuh> Nabi Sallam adalah sempurna dalam segala sudut sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk bahkan diangkat nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kita tengok dalam betapa baginda Nabi Sallam tingginya kedudukan baginda Nabi Sallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallam yang hanya hidup selama 63 tahun yang menyampaikan risalah agama ini sepanjang 23 tahun yang lebih. Tetapi 23 tahun lebih ini Sarat dengan kehidupan yang sangat bermakna setiap inci kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam setiap perbuatan setiap percakapan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam direkod dihafal disampaikan di diamal ditiru disampaikan daripada satu generasi ke satu generasi yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam setiap perbuatan itu setiap kebaikan itu yang datang daripada Allah subhanahu wa taala disampaikan kepada umat ini baginda Nabi SAW semuanya itu adalah kebaikan-kebaikan Al-khairul-kathir kebaikan-kebaikan yang banyak yang datang kepada Allah dan baginda Nabi SAW dan itu juga kebaikan itu melimpah kepada Nabi SAW dan sampai kepada umat ini daripada satu generasi ke generasi sehingga ke hari kiamat maka sunnah baginda Nabi SAW terus diamalkan terus dihidupkan dan nama Nabi SAW terus disebut, ditinggikan begitu seperti mana yang kita bincangkan dalam surah an Nasr sebelum ini Islam bermula dengan kecil, dengan lemah dan akhirnya menjadi teguh dan kuat sehingga tersebar, sehingga ke, hampir ke dua per dunia begitu ramai pengikut Nabi SAW begitu ramai orang yang masuk ke dalam agama Islam ini beramai-ramai ini semua merupakan kemuliaan kepada baginda Nabi SAW secara tidak langsung jadi banyak sebenarnya yang kita boleh perhatikan daripada surah ini Walaupun satu surah yang, yang sangat ringkas Sebenarnya banyak juga yang ingin saya sentuhkan Tetapi Saya rasa mungkin kita dah hampir sampai ke penghujung uh, Kuliah atau ini. Mungkin saya boleh tinggalkan beberapa persoalan kepada Tuan-tuan uh, dan perempuan untuk kita perhatikan uh, Dari segi tadabur kepada surah ini Misalnya kita lihat Allah SWT menggunakan Kuliah perkataan uh, Inna uh, sesungguhnya kami al uh, kami telah memberikan kepada engkau, uh, Wahai Muhammad al-Kotab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang telah memberikan kepada bagian Nabi SAW. dan banyak kali diulangkan di sini, uh, Kaf al-Futab di sini, al kepada engkau, uh, Fasadillillahbika Tuhan engkau, Wahai Muhammad, Inna shaniaka orang yang membenci engkau wahai Muhammad ini semua adalah untuk menetapkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Allah Subhanahu taala sedang bercakap secara langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gaya seolah-olahnya tadi yang kita sebut dengan menyebut jebuk kemaikan dan di satu sudut yang lain dalam gaya yang memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu juga kalau kita lihat, uh, misalnya <coughs> uh, pada perkataan insyaannya agak hal agtarn, misalnya ini menjadi satu uh, pengajaran kepada kita. Sesiapa sahaja yang cuba untuk uh, membenci ataupun mempelake. Untuk men menghina dan mencela baginda Nabi SAW, maka dia perlu ingat ayat ini bukanlah Nabi SAW yang akan uh, menjadi hina ataupun terjejas dengan kebenciannya itu. Bahkan dialah yang akan uh, bahkan dialah yang akan terputus daripada segala kebaikan. Tidak mendapat kebaikan yang akan diperolehi oleh mereka yang mencintai Nabi SAW mengikuti uh, sunnah ataupun menerima menerima Islam dan uh, mengikuti Sunnah baginda Nabi saw. Uh, begitu juga uh, kita melihat bagaimana uh, kepentingan untuk seseorang itu uh, mempunyai suatu amalan yang soleh ataupun meninggalkan suatu uh, Legasi ataupun jejak yang baik selepas daripada kehidupan di dunia ini Selepas dan dia mati dan jalan yang terbaik amalan yang paling yang paling soleh amalan yang paling baik adalah dengan mengikuti jalan Nabi saw. Dan itulah yang perlu ditinggalkan, perlu dihidupkan dalam kehidupannya ketika dihidup dan perlu ditinggalkan selepas kematiannya jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang insya-Allahnya diharap-harapkan akan menjadi uh, sebutan bukan itu yang kita harapkan tetapi amalan soleh inilah yang akan kekal dan akan kekal menjadi sebutan manusia uh, seperti mana yang uh, bukan uh, yang akan kekal itu adalah amalan yang baik itu bukan amalan yang tidak dilakukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang akan mengenang uh, Orang akan mengenang Perbuatan-perbuatan baik seseorang itu uh, Dan orang tidak akan mengenang Perbuatan-perbuatan uh, keji Perbuatan-perbuatan hina seseorang itu uh, Maka kerana itu perlu diingatkan uh, yang menjadi ukuran selepas seseorang itu mati bukanlah kerana ramainya anak seseorang itu ataupun banyaknya harta seseorang itu tetapi yang menjadi yang menghidupkan seseorang itu yang menghidupkan seseorang itu selepas mati iaitulah melalui sebutan-sebutan uh, yang baik peringatan-peringatan yang baik uh, itulah amalannya amalannya yang soleh ataupun peninggalan-peninggalan uh, yang baik yang ditinggalkan kepada uh, orang yang masih hidup selepas selepas kematiannya dan itulah yang yang akan meninggikan uh, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. begitu juga sudah tentulah uh, seseorang manusia itu Uh, sudah tentulah kita merasa sangat beruntung. Kita merasa sangat beruntung menjadi uh, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu bukan dengan pilihan kita tetapi Allah Subhanahu taala telah uh, menentukan kita ini dilahirkan uh, di kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah kurniaan Allah Subhanahu taala yang wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Antara nikmat yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bukan Bani Israel di kalangan berjaya di kalangan Bani Israel dan sebagainya tetapi kita berjaya di kalangan umat baginda Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam a akan kerana itu uh, kedudukan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu uh, mempunyai uh, kemuliaan yang sangat tinggi uh, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetapi perlu diingat dengan hadis yang kita bacakan tadi, maka kerana itulah sebagai menghargai kedudukan kita sebagai umat baginda Nabi SAW, maka perlulah kita berpegang dengan bersungguh-sungguh jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, kerana kemuliaan kita adalah pada mengikuti sunnah Nabi SAW situlah kemuliaan sebagai umat Nabi SAW, jika kita tidak benar-benar Mengikuti berada di atas jalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi saw maka kita tidak layak untuk mendapat kemuliaan yang dipooley yang dipooley oleh seorang umat Nabi saw dan itu ditunjukkan dalam hadis ini bagaimana ia bagaimana dia akan dihalau daripada kolam Nabi saw kolam al-fathar. Walaupun ia lahir dari kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberi kepada kita ketetapan uh, Istiqamah untuk terus berada di atas jalan uh, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira mungkin uh, sekadar itu sajalah yang dapat kita mula uh, lebih masa jadi banyak sebenarnya yang boleh diperhatikan dalam surah yang pendek ini Satu surah yang sangat agung uh, Kalau kita perhatikan dengan penuh tadabul Banyak yang dapat kita ambil daripada surah ini uh, Insya Allah kita sama-sama teruskan uh, Kita perhatikan ayat-ayat dalam surah ini Dan semoga semoga kita mendapat manfaat yang besar daripada surah Al-Kawthar ini uh, Yang mempunyai kebaikan yang sangat banyak ini sekade itu saja wallahu taala alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum wa rahmatullahi